18. fejezet Rommel tisztán érezte a tengerillatát. Tobrukban a hőség, a por, meg a rengeteg légy épp olyan rossz volt, mint a sivatagban, de mindent elviselhetőbbé tette a szellő, amely időnként magával hozott egy-egy fuvalatnyi sós nedvességet. Fom mellentén lépett be a parancsnoki kocsiba a jelentésével. Jó estét, tábornagy! Rommel elmosolyodott. A tobroki győzelem után léptették elő, és még nem szokott hozzá új címéhez. Van valami újság? Jelentés érkezett a kairóba lévő kémtől. Azt mondja, hogy a Merzamatruh vonal a közepén gyenge. Rommel átvette a jelentést, és elkezdte olvasni. Amikor azt olvasta, hogy a szövetségesek sejtik, hogy ő a vonal déli végén fog támadással próbálkozni, elmosődött. Úgy látszik, már kezdik érteni a gondolkodás módját. Azt mondta. Szóval az aknamezők ezen a ponton gyengébbek. Csak hogy itt a vonalat két hadoszlop védelmezi. Mi az a hadoszlop? Egy új kifejezés, amelyet csak mostanában használnak. Az egyik hadifogój szerint a hadoszlop egy dandárcsoport, amelyben kétszer annyi a páncélos. Hát, ah, akkor nem jelentős erő. Nem. Rommel megveregette a jelentést a mutató ujjával. Ha ez igaz, akkor áttörhetjük a Merze Mátruk vonalat, mihelyt odaérünk. Természetesen mindent tőlem telhetőt megteszek, hogy az elkövetkezendő egy-két nap folyamán ellenőrizzem a kémjelentését, mondta von mellentin. De legutóbb igaza volt. A kocsi ajtaja kicsapódott, és Kesszeling lépett be. Rommel meglepődött. Tábornagy! kiáltotta. Azt hittem, ön Szicíliában van. Ott voltam, mondta Kesszeling. Topogott, hogy leverje a mértékre készült csizmájáról a port. Csak azért repültem ide, hogy beszéljünk. A szentségít neki, Rommel, az előrenyomulást abba kell hagynia. A parancs, amelyet kapott, eléggé világos. Tobrokig, és nem tovább. Rommel hátradőlt a székén. Ezúttal azt remélte előzőleg, hogy nem kell majd vitatkozni a kesszeringel. A körülmények megváltoztak, mondta. De hát az eredeti parancsot megerősítette az olasz legfelsőbb parancsnokság is, mondta Kesszernin. És mi volt erre az önreakciója? Megköszönte a jó tanácsot és meghívta Baszkitót, hogy ebédeljen önnel Kairóban. Semmi sem dühítette jobban Rommelt, mint az olaszoktól kapott parancsok. Az olaszok még semmit sem csináltak ebben a háborúban, mondta dühösen. Az most lényegtelen, az önáltal által kért légi és tengeri támogatásra most a Málta elleni támadásnál van szükségünk. Miután elfoglaltuk Máltát, a két támogatás biztosítva lesz, hogy előre nyomulhasson Egyiptomban. Egyesek soha semmit nem tanulnak, mondta Rommel. Nagy erőfeszítéssel halkabra fogta a hangját. Ha benyomulhatunk az ellenség állásaiba, akkor be is nyomulunk. Nem vagyok hajlandó tovább csinálni a régi játékot, hogy előre nyomulok, megerősítem az állásaimat, aztán ismét előre nyomulok. Ha támadnak, kitérek a támadás elől, ha védekező állást foglalnak el, én megkerülem azt az állást, és ha visszavonulnak, űzőbe veszem őket. Most éppen hanyat homlok visszafelé vonulnak, most van alkalom elfoglalni Egyiptomot. Keszering nyugodt maradt. Birtokomban van az ön Mussolinihez küldött táviratának a másolata. Elővette zsebéből egy papírlapot és felolvasta. A katonák hangulata és morálja, az utánpótlás jelenlegi helyzete, ami annak köszönhető, hogy hadi anyagraktárakat foglaltunk el, valamint az ellenség jelenlegi gyengesége megengedi nekünk, hogy tovább üldözzük az ellenséget az egyiptomi térségben. Összehajtogatta a papírlapot, és von Mellantinhez fordult: Hány német angunk és katonánk van a támadási sávban? Rommel visszafojtotta a készenet, hogy ráparancsoljon von mellenténre, hogy ne válaszoljon. Tudta, hogy ez gyönge pontjuk. 60 tankunk tábornagy, és 2500 katonánk. És az olaszoknak? 6000 katonájuk, és 14 tankjuk. Kesszering Rommelhez fordult. És ön összesen 74 tankkal akarja elfoglalni Egyiptomot? Von mellentén a maga becslése szerint milyen erős az ellenség. A szövetséges erők számbelileg körülbelül háromszoros fölényben vannak, de na lám. Fon folytatta. De mi jól el vagyunk váltva élelemmel, ruházattal, teher és páncélautókkal, valamint üzemanyaggal. És a katonák hangulata jobb nem is lehetne. Rommel megszólalt. Fon menjen át a híradókocsihoz és nézze meg, nem érkezette valami. Fon a homlokát ráncolta, de Rommel nem adott magyarázatot. Így azután kiment. Rommel azt mondta. A szövetségesek a matruknál csoportosítják újra erőiket. Arra számítanak, hogy délről kerüljük meg a vonalukat. Csak hogy mi középpen fogunk támadni, ahol a leggyöngébbek. Ezt meg honnan tudja? Vágott a szavába Kesszerint. A hiszszerzésünk becsléséből. És minden lapul ez a becslés? Elsősorban egy kémjelentésén. Úristen! Keszering első ízben emelte föl a hangját. Tankjai nincsenek, de kémje az van. A kémnek legutóbb igaza volt. Fommellentín visszajött. Keszering azt mondta. Nem érdekes. Azért vagyok itt, hogy megerősítsem a Führer parancsát. Ne nyomuljon tovább. Rommel elmosődött. Már elküldtem személyes üzenetemet a Führernek. Ön már én is tábornagy vagyok. Közvetlenül fordulhatok Hitlerhez. – Természetesen. – Azt hiszem von Mellentin már el is hozta a Führer válaszát. – Igen, – mondta von Mellentin, és felolvasta a papírlapról. – Az emberre az életben csak egyszer mosolyog a győzelem istennője. – Előre Kairó felé. – Adolf Hitler. – Csend lett. – kiment.